Viktor Sjöström, en av svensk films mest ledande gestalter både som filmskapare och skådespelare, gjorde tillsammans med fotografen Julius Jansson en mycket avancerad trickfilmning, nämligen dubbelkopiering när de spelade in Selma Lagerlöfs körkaren 1920, där också Viktor Sjöström spelade huvudrollen, sybuten David Holm. Filmen blev betydelsefull för filmkonsten, inte bara för sin teknik utan även för sin människoskildring och sitt symboliska bildspråk. Här talar de båda männen om när svensk film stod sig väl i konkurrensen med Hollywood och Viktor Sjöström minns kameraarbetet i filmen Ingemar Schönerna. Att låta kameran röra på sig, det tror jag att vi kan skryta med att vi var det första. Ja, åtminstone hade jag aldrig sett det då. Det var... Det var, i, var, det? I, ja, det var med Ingmar själv. det var 1918, det var Kälsson, det 25 år sedan. Det var det var första gången som vi hade rörlig kamera i en del senare ja det var på en åkervist. Ja, det var uppe i rätt där. Det var där som du ville ha sen. Du ville inte ja, växla idylligen, utan för du sa att han ville betta på något annat. Ja, jag gick och plöjde där jag skulle ja, prata med mig så. själv. Jag ville inte ha det, vi, det lite mer jämnt och inte avbryta just med de vanliga mm. så. ja Då vi gick ner och fick vi låna några meter räls från järnvägen som vi la ut på åkern där. Och, tralla, och så fick en jag som vi ställde kameran på. Jaha, ja, så var det. Ja, så gjorde vi också något liknande i en interiör när, när vi åkte runt väggen, om du kommer ihåg, för att få... alla ja, ja, just för ja. att få ett sammanhängande närbild av alla gubbarna som ja, satt där. Men eh, jag måste ju säga att... Inte tror att det var någon då där som lade märke till sådana där finesser inte. Jo, det kanske Det gjort. Ja, no. <laughs> Men i körkarren, där talades ju rätt mycket om allt det ja, fina arbetet, som du gjorde där, ja. Men det, det var ju så många saker att tala om svåra ting där. Så det, det skulle bli alldeles för villigt att prata om det här. Jag ska säga, när jag kom till Hollywood några år senare för så sa de att den filmen, den var minst tio år före sin tid. Mm. Ja, dessutom... Ja, det låter bra. Ja, det låter också mycket bra i mina öron, tyckte jag. Men jag blev, måste jag säga, ganska förvånad när jag började arbeta där i Hollywood. Jag blev förvånad att se hur vi här hemma med våra små resurser så då var vi faktiskt i mångt och mycket... Före de vad, vad tekniken betreffar. 42 svenska filmer visas under året och lägger beslag på de flesta filmveckorna. Carl Ragnar Girovs och Gustav Molanders "De brinner en eld som handlar om ett ockuperat land slår alla förutvarande publikrekord och visas på Röda Kvarn i Stockholm från augusti till annan dag jul. I rollistan finns Inga Tidblad, Lars Hansson och Viktor Sjöström. Ivar Lo Johanssons storstadstragedi Kungsgatan blir också film. Alfred Hitchcock håller publikens nerver på spänn med skuggan av ett tvivel och Ingrid Bergman får en mer blodfull roll än vanligt i Dr. Jekyll and Mr. Hyde där Spencer Tracy har huvudrollen.